Senegal, Tanger, Mauritania eta Orokorrean Afrikako goztaldetik kasik egunero kajukoak egurrez egindako txalupak kanariaru hartera eduta Andaluziako kostetara iristeko saiakerak egiten dituzte. Bidai arriskutsu honetan pobreziatik iesi eundaka pertsonak daude. Espainera iristea lortzen dutenak, Frantzia eta Ingalaterrara iristea dute elburu, eta udan bidai arrizkutsu hauek biderkatzen dira. Horrela, Andaluziako gurutze gorriak emandako dako datuen Adaberaz, kasik serien paperik gabeko etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoa zeharkatu dute. Azken asteetan 40 eta 50 etorkin inguru Irungo kaletan galdurik ibili dira. Elkarteta eragileen lanari esker pertson hauek laguntza jasotzen hasi dira eta Irungo udaletxeak laguntza protokoloa martxan jartzea erabaki du. Soz arrasakeria elkartearen ustez neurri hori ez da. Azki, soilik 20 etorkinendako aterpea ziurtatzen baitu. Jo Narangoruren soz arrazakaria elkarteko kidea. Eta hogei bat lagunentzat e, badagolek badutelekuaa horloiteko tautsatzeko, Baina hor galditzen da, ere, ozera, oa indik, e, baskariak, afariak hori e, ere ez dute ez dierte ematen. Beste berrogei bat, berkatu, beste hogei bat, ogeita marlagun ere, hortik boltaka hiltzen direna ere, ez dute lekurik, hori jarraituko dugu hori natzetikane, eta, bueno, alde bat ditik laguntzen aldugun neurrian. Bidazoako oso zarrazakari elkarteak saratu duene zirungo udaletxeak martxan jarritako laguntza protokoloa ez ditu baskariak eta afariak ziurtatzen. Osasun harretarik ez da.